Світло різало очі навіть крізь заплющені повіки. Дуже яскраве. Я щасили замружився. Полегшало. І одразу відчув щось на своїх щоках. Руки, зрозумів я. Чиїсь руки в гумових рукавичках. Повіки грубо потягнули вниз. Сліпуче біле світло різануло мене, здавалося, навіть не по очах, а по лобовій частці мозку, і розлилося болем від скронь, до самої потилиці. Це він! пролунав голос зовсім близько від мого обличчя. Світло відразу зникло. Мої щоки відпустили. Якийсь час я сидів, замружившись і насолоджувався темрявою. Потім обережно кліпнув: Пурпурові плями й досі стрибали перед очима, не даючи нічого нормально роздивитися. Нарешті я зміг сфокусуватися. Просто переді мною. Навпочіпки сидів незнайомий темношкірий чоловік у сніжно білому комбінезоні біологічного захисту. На його обличчі була прозора маска, а в руці тонкий сталевий стрижень. Ліхтарик. долинув Одесі з глибини підсвідомості, він світив ним тобі в очі. Позаду нього стояли ще якісь люди в білих комбінезонах і прозорих герметичних масках, що закривали обличчя. Чоловік підвівся і підійшов до них. Приміщення було прямокутне, велике і геть порожнє, якщо не брати до уваги стілець, на якому я сидів. Підлога і стіни обличковані білою плиткою. Вікон не було. Тільки велике прямокутне дзеркало на всю стіну. Згадалося класичне псевдодзеркало з кіно, що з іншого його боку завжди стоять невидимі спостерігачі. «Я сиджу». Болить поперек. Випростався і хотів було підняти руки – але щось тверде відразу врізалося мені в зап'ястя. Опустивши очі, подивом виявив на своїх кистях. А, до речі, що це? Думати важко, наче мозок затуманений якимись препаратами. Навушники, спідручники, ні, близько, але не те. Що вони мені вкололи? Я посмикав руками, і металеві предмети на них тихо дзенькнули. Люди мовчали, невідривно дивлячись на мене. Не здивуюся, якщо вони там і не кліпають за своїми масками. Наручники, згадав слово. Господи, чому я в наручниках, скільки я вже тут? Ця думка загнала мене в глухий кут. Не пам'ятає навіть, як я опинився в цій кімнаті. «То ви такі?» – мій власний голос здався мені чужим. «Як ви почуваєтеся?» Голос, що пролунав з-під маски, був жіночий. Може, навіть знайомий. Я намагався роздивитися обличчя, але жінка стояла занадто далеко, і відблиски на масті ховали його. "Я вас знаю?" запитав я. "А вам здається, що знаєте?" Спантеличений, я не впевнено звів плечима. На мить згасло світло і одразу знову загорілося. Флуоресцентні панелі неприємно мерехтіли, набираючи робочої потужності. Що в них з електрикою? І де я зрештою Знову безпорадно оглянув людей в білому, схожі на сніговиків. Чому вони в цих костюмах? І якщо вони в костюмах, а я ні, розуміння прийшло різко, як клацання пальців, разом із тактильними відчуттями, як твердість пластику, що оторкався моїх сідниць, як гладка прохолода підлоги, на якій стояли мої ступні. Я голий. Опустив очі, щоб упевнитися. А ні клаптика одягу. Вони так само безсторонньо витріщалися на мене. Намить здалося, що це сон. З тих ото дивних, дурних марень, коли ви опиняєтеся, в чому мати народила в громадському місці. Наприклад, на роботі. Навколо купа народу, а виходити голяка, наче так і треба. Аж раптом боязка підозра закрадається вам у голову. А може не варто було так приходити в офіс? Та підозра поки що дуже слабка. І ви намагаєтеся відмахнутися. Але щойно дивна думка відвідує вас. Усі відразу починають помічати вашу непристойну голизну. Нічого не кажуть, але в їхніх поглядах, спершу на вас, потім одне на одного, абсолютно чітко читається відповідь. Ні, не варто було приходити в такому вигляді. І тут, неначе прорвавши греблю, вам на голову водоспада мударяє сором, розтоптуючи, розбиваючи вщент вашу впевненість у собі. Клянуся... Кілька секунд я був переконаний, що зараз порекинуся, але відчуття навколишньої обстановки з її твердими кутами і холодними поверхнями свідчило, що це не сон. «Чому я голий?» «А вам холодно?» – запитала жінка не думаючи щось пояснювати. «До чого тут це? Дайте мені одяг!» «Що ви зараз відчуваєте?» Дивнішого запитання тієї миті вгоді було й придумати. «Що всі ви збочинці!» – тихо сказав я, дивлячись у підлогу, і на миті аж злякався в власної зухвалості. Щось гучно клацнуло. Я підняв голову. Відчинилися двері. Війшла людина в бойовому скафандрі з емблемою корпусу конкістадорів. Гвинтівка в її руках була спрямована мені в голову. Слідом увійшла дівчина. Я бачив її обличчя крізь прозори забрало. У неї в руках був одяг. «Лікарняні лахи, як я зрозумів, з ідіотського візерунка, то я в лікарні». «А нормальний одяг можна?» – запитав я. «Який?» – уточнила жінка. «Уніформу конкістадора, я ж і досі офіцер». Щодо останнього, я не був цілком упевнений. Може, це трибунал? Мене могли віддати під трибунал? У голові чомусь пролунало впевнене «могли». Але якби тоді мене спитали «за що?», я б не зміг відповісти. «Принесіть! – сказала жінка. – Що ви мені вкололи? – Ми не кололи вам ніяких препаратів!» Знову вийшла дівчина, цього разу з акуратно складеною уніформою. Здоровень із гвинтівкою й далі цілився в мене. Двоє осіб у костюмах заходилися знімати наручники. «Ви хочете, щоб я відвернулася? – запитала жінка, і в її голосі ледь помітно проскочило глузування. Або відверніться ви, або нехай вийдуть усі інші. Обирайте. Вона відвернулася. Дівчина, яка принесла одяг, теж. Рада, що до вас повернулося почуття гумору. Відгукнулася жінка. Рада й чути, що воно в мене було. Наручники відстібнули від стільця, і мені допомогли вдягнутися. Потім знову посадили мовчки досить грубо, і пристебнули. Хлопець із гвинтівкою відразу її опустив. Мені здалося з полегшенням. Це обов'язково, запитав я, наручники. Поки що так, відповіла жінка, всі вільні. Сніговики відразу організовано вийшли. Думаю, потупотіли в кімнату за дзеркалом. З'ясувалося, що тут є ще один стілець, якраз навпроти мого. Отже, почнімо, сказала жінка, сідаючись. Я мовчав. Вона не квапилася, вивчаючи щось у планшеті, знову блимного світла. Одна з панелей невдоволено загула над нами, намагаючись набрати належної потужності. Її мерехтіння було різке до нудоти. Я заплющив очі. «Що у вас із електрикою?» – таки не втримався. «Перебої!» – жінка поклала планшет на коліна і підвела на мене очі. «Що останнє ви пам'ятаєте?» Спершу я хотів би зрозуміти, хто ви і чому я тут, якомога делікатніше сказав я. Ви знаєте, де ми? І автоматично ще раз обвів поглядом залізний ящик, де ми перебували, неначе міг знайти відповідь на стелі. Ні. Або дай припустити. Токійська штаб-квартира. А чому б вам просто не сказати? Вона насупилася. Моя відповідь нічого не дасть, поки ви, принаймні, частково не відновите спогадів. А чому я в наручниках? Бо ви тут за вбивство. Щось неприємне озвалося в моїй пам'яті, наче вирухнулася товста земляна жаба. І кого ж я вбив? Генерала, коменданта однієї з космічних колоній. Вам це про що-небудь каже? Я похитав головою «ні». Але ж ви, офіцер конкістадор, самі це казали. Можете назвати вашу останню місію в корпусі? Я задумався, намагаючись віднайти в пам'яті хоча б якийсь образ, корпус, останню місію, я офіцер, хоч щось пов'язане з цим. Ні, порожньо. Я похитав головою. А як давно ви в корпусі? Не пам'ятаю. Хоча б приблизно, ви ветеран чи новачок? Не пам'ятаю, а за що я вбив його? Жінка подивилася на мене в очевидь, прикидаючи, чи заслужив я, бодай, на одну відповідь, а чи з мене поки вистачить самих запитань.